Чи ж творив я зло, приставши до них і з часом притворившись на досить знану особу серед того наброду? Чи творили зло прикордонні племена, які влаштували на мене лови, як на дикого звіра, які страшні палаючі дні, коли я переходив кордон, тікаючи з табору в Бадабері, і вмирав від спраги і цілковитого виснаження? А чи зло творив я вбиваючи на своєму шляху всіх, кого зустрічав. А що я мав діяти? І щоб удіяв на моєму місці будь-хто інший, хто мені скаже? Просто річ у тому, що Бога нема, а як немає Бога, то нічого нема взагалі. І моралі немає теж, вона не існує реально, вона існує лише у твоїй свідомості, у темних надхланнях твоєї підсвідомості, закладених чи то спадковістю, чи то вихованням. І зветься вона совість. Шкода тільки, що всіх вона неоднакова. Певне, тому люди і вбивають людей. Навіть мусульмани, котрим Коран забороняє вбивати одновірців. Попереду зачорнів силует машини. Я схилився над кермом Розглядаючи її, дорога в цій місцевості звивалася серпантином. Чудове асфальтове шосе посеред лісу, геть безлюдне. Як когось зустрінеш, то хіба велосипедистів. Машина стрімко зближалась. Я додав газу, і стрілка затремтіла на поділці 140. Ще нить я вже міг розгледіти авто в притул. Це був темний вишневий форт останнього випуску одна з найвигідніших і найкоштовніших машин цієї моделі. Я попустив акселератора. Чоловік у Форді без того не збирався звільняти дорогу. Він надав ходу, і тепер авто аж заносило на серпантині. Уперти посміхнувся я, розглядаючи його через лобове скло своєї шістки. Настирливий. Такої має бути радянська людина». Вольова, енергійна, безкомпромісна в боротьбі за ідеали соціалізму і нестримна в коханні. Я стис кермо, аж пальці побіліли. Єдине, чого мені у ту мить було шкода, то це машини, люди добрі. Як же я люблю авта, надто от такі класу екстра струнки лискучі, як засмагли тіло породистої дівчини. І водночас у мені народжувалася дивна неземна утіха. Ну що, товаришу Крижинський, думав я. От ми й зустрілись, а ти, певне, думав, що більш ніколи в житті не побачиш мене. У ті часи ти думав собі, що так воно й буде? Одних душитимуть у підвальних кімнатках, другі сидітимуть за дротом, а сотні тисяч безмозких йолопів. Валом валитимуть на паради й демонстрації горлатимуть бісівські гасла. Ми вийшли з петлі і почали підійматись угору. Ще метрів п'ятсот, далі спуски знов петля, ще крутіша і карколомніша. Форд так і не збирався звільняти дорогу. Він уперто тримався у лівому ряду, плентаючись перед моїм носом. Гарне авто, зітхнув я. Розглядаючи його з жалем і співчуттям, і почав збавляти ходу знехотя й поволі одхиляючись убік. Чоловік у машині озирнувся і навіть помахав мені рукою. Дорога знову пішла попрямій, біжучи між залісненими кручами. Серце заколотало. Я випростався і скількись часу зволікав іще. А тоді штивний, мов труп, дивлячись перед собою сухим ненависним поглядом, учепився в кермо і придавив акселератор. Авто вистрілило, як із пращі, форт такий мізерній на відстані. В однісінький мент зріс до неймовірних, майже гротескних розмірів і мигнув за бічним склом, як вогнено-червона комета. Я ледве не зірвався з шосе. Мене жбурнуло ліворуч, тоді праворуч, машина завихляла, а затим я вихопивсь уперед і загальмував. У вухах іще стояв грімкий скрегіт і вищання металу.